פרשת גורח, ספר במדבר, פרק ט"ז. וייקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ותתן ואבירם בני אליהב, ואון בן פלד בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, כראי מועד אנשי שם. על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל קול עדתו לאמור בוקר ויודע אדוני את אשר לו לא, ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו זאת עשו כחולכם מחטות קורח וקול עדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן כתורת לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. ויאמר משה אל קורח, שמעונה בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך ונלוי איתך וביקשתם גם כהונה לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני ואהרון מהו כי תלינו עליו וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם ולאליהו ויאמרו לא נעלה המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם השתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים ההם תנכר, לא נעלה. וייחר למשה מאוד, ויאמר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם. לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הרעותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם ואהרון מחר, וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני אדוני איש מחתתו, חמישים ומאתיים מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. וייקחו איש מחתתו, וייתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אוהל מועד ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. ויירא כבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן כורח דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, שורו מעל אהולי האנשים הרשעים האלה. ואל תגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטותם. ויעלו מעל משכם כורח זתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אהוליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מלבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא אדוני שלחני, ואם בריאה יברא אדוני, ופצת האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נאצו האנשים האלה את אדוני. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם, חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת.